«А тобі для чого?» Гацкевич, вочевидь, від такої пропозиції трохи обімлів. Після неоковирної паузи він перевів стрілки. «А на що зараз живеш?» Як у Польщі на початку вкрався іронічно шити і усміхнувся. З одним батоном і пляшкою молока на весь день. Хоча має кілька уроків. Та й у старого її зіл. Прорвемося. «То що скажеш, Ванько?» «Що певно, не поїду. А даремно». Я не втримався. Нам, коли направду роботи нам не треба, роботи реальні це не любительський спорт. А ти чого? не вловив Гацькевич одразу. Я до того, що вже виробляю паспорт і їду з своячкою до тієї ж Польщі. Вона, як відомо, гувернанткою під Варшавою, має місцевого бойфренда, і поки нас тут не було, то він їй та моїй пообіцяв влаштувати мене вчителем музики. А як же квадрат? Поїдемо на квадрат. Виробляю паспорт та й за границю. Хм, То я передрікав кінець малої землі. Тепер ти. За пивом чого лише не попустить. Приглядаючись до Гацкевича, я помічав, що хід розмови йшов не на його користь, не по його темі. Шитого я бачив узагалі вдруге в житті. Але для Ванька почути і од мене про виїзд стало одвертою неприємністю, і він щораз перебирав ображений, мовчкий погляд. Але ж ніхто не збирається його кидати тут. Нещасного сам собі господар, сам собі винен. Буде, є чи був. «Ти хоч пнись, хоч лопни, а у нашій любій державі живеться інтелігенту щорік, то гірше». Знайомі відчуття? Я і так працюю не за професію, за вгосп школи і за копійки, радію навіть дешевенькому приймачу. Шитого вдома узагалі нічого не тримає. А Гацкевича? Знаю точно, хіба що відсутність паспорта. У голос я подав свої думки із задоволенням. Вивчу мову та спробую заспівати і там». Цікаве явище. Скажу, буде виконавець воленяк із кресів всходних. Ага, кіно ми знімати не вміємо, книжки понятні писати не здалі, то ще й хочемо розучитися співати. Молодець, друже. І це той, хто казав, що тут мій окоп, моє життя та інше. Ну, не москальською ж я співатиму. Ну, взував Гацкавич. Браття, а ну, не нукайте, бо заїржу. Втрутився шити і продовжив, звертаючись до мене. Співати спробував і українською, колорит там такий можуть оцінити. А стосовно окопів, то ми їх не кидаємо і не дезертуємо. Ми зараз як гарматне м'ясо, ніхто з такими не рахується. Ми для цього покоління, влади, ніщо. І тому нас зумисно викидають, аби позбавитися зайвих ротів і конкурентів. Гірше – погнію. Такими вони нас вважають. Але буде четвертий перехід, і ми повернемося. Раджу пройти це з нами. Останнє – до Ванька. «Про повернення будь-те ласкаві детальніше», – стишив голос Гацкевич перед відвертим китком. Чайник у нього починав брязкати кришкою. «Гацкевич», – випередив я його реакцію, – «знаєш, що у тобі дратує?» «Що?» «Якась хронічна нездатність конструктивно сприймати зауваження. Перед тим, як гаркати, щось герою, відсічне, рахуй до десяти». «Один». «Богдане, я тебе слухаю. Ти про коганця щось знаєш про журнал «Перехід 4 Майже нічого. Цитую, мовив Шитий. Стратегія четвертої хвилі. Що кожні півтисячі років українці опинялися на межі. Навала готів і розвал антів у восьмому столітті. Піднесені Русі і татари. Татари з'явилися у критичний момент. Міжособиці добивали державу зовсім. Потім Жечпосполита і 17-18 століття. Значна частина українців або винищувалася, або перетворювалася на рабів. Я б не казав, що нині ми кількісно зменшуємося, менш безкровно, просто мовчки, вимираємо або безвільно опускаємо руки. Так, нині багато за кордоном асимілюється, але не менше повертається, адже вони так чи інак четверта хвиля великої еміграції. Бо ще були менші – кінець 19 20 роки і 40-ві минулого століть. Каханець підрахував, що 2015 рік – це час повернення і зачаття, висловлюючись термінологічно, вкупі з тими, хто тут лишився нової національної хвилі. Віриш? Дивися, наші інтелектуали переважно в Америці та Канаді. Найбільш незадоволені роботяги у найбільш важких для емігрантів країнах – в Італії, Іспанії, Португалії. Ці дві сили об'єднаються, і щось тут буде. Ясно. Тобто ми усе одно на межі вимирання? Теорія хороша, сказав на це я, хоча моїх планів торкається дотично. Та все ж, можна працювати і жити і по обидва боки західного Бугу. А як нашій простій людині пов'язати це з дійсністю, з невірою або з Богом, на сам кінець антиглобалізмом, про який ти розводився раніше, наслухав мене Гацкевич. Шити йому вторив, кінця світу не буде. Людство зробить новий і чи не останній перехід. Ми до цього включені, якщо втримаємося від глобалізації. Вимре стара людність, лишиться та невелика, хто з наскільки частина, але нова, гарійці. Не плутайте з розпливчастими поняттями популіста і міфотворця Канигіна. Це можемо бути і ми з вами, хлопці. Війни таки будуть. У світі надто вже все до рук перебирають американці, жиди і москалі. Одна надія на китайців, посміхнувся Гацкевич, цілком ймовірно, що ці будуть воювати з першими. Не віриться, що все воно відбуватиметься отак очевидно, як ти говориш, зауважив я. Новий анекдот про український менталітет чув? Менталітет? Український? Такого немає. Є лише воленяки, галичани, східніки і такі інше. Так отож, запитую викладач у студентів, що таке український менталітет? Ті відповідають, сортир бачили? Так. А на ньому дві літери М і Ж. Так, ото один для москалів, а другий для жидів. А де українці? Українці сероть де бачать. Арійці, зачаття, нова хвиля, НАТО вже шитий перегнув у метафізику. Вони ще обговорювали проблему, деталі, деталі, і то так жваво та спокійно.